en un dia de març de l'any 1978. L'espectacle del Domini forneix el guió de la història i les diferents versions de l'experiència emmunteguen encara amb en molta arena a les eternes platges del poder. Espectacle un i sol, recalcitrant i sempre repetit, a cada repassada de l'ornada, un nou perfil sobre l'esquerra del mateix esclau, cada grec passa al matlliure, Serv de la gleba a les ciutats medievals dels Coralings. Explotat i ben previst, després, pels grimpadors a inventors de la gran revolució industrial que el faran peor qualificat o tècnic especialitzat, obrer on que mentri o en qualsevol burc de la vetosta Europa, a les filatures de Terrassa i Sabadell tan nostrades, a les plantacions de canya de la Gran Antilla, també, i als carrers dels gradecers de no Mansterdam, allí serà xarrot o al Capone, per dir sort de l'irreductible on calçam, aquest fantasista del màrqueting i el psicoanàlisis, en el present terrible de les multinacionals i míssils que sofrim tots els corans d'avui i de sempre. En el cabaret galàctic d'encisa, sàvia i antiga, una estancada filliniana ens diu no tingueu por dels morts, cal tem als vius. Trempo de gust? i me l'apel en un racó, ja ho veus, la contínua i progressiva racionalització del projecte d'explotació tan sols perfecciona la imatge de la mercaderia, garantint, això sí, la perpetuació de l'explotació. I tal en boc no és mai per convenciment, sinó per conveniència, mai passa res. La França del brumari tempestuós transforma el feudalisme, sistema jerarquitzat de castes hereditàries, en una lliga d'usufructuaris i administradors de la plusvalia del treballalier. Espectacle revival, deliciosament naïf a les botigues dels vedes i fils petits burgesos del barri. Però pregunteu, pregunteu a les nenes que treballaven a base Cuguero el significat de l'atur i la planificació econòmica de la Moncloa a l'any 1978. I si depens de Déu o de Déu que disposa del castell, Tramola perquè a sobre remandràs culpabilitzat de totes les crisis de mercat i si protestes, enemic de l'Estat i per ell públic a erradicar del món feliç d'Analdo Schusley o de la metròpolis d'Enfriesland en què sense ha, tra se ha transformat l'ancestral Barsina Nova sempre amb permís de l'honorable malgrat les llàgrimes sinceres de Núria Espert i de tants i tants. Ara, amunt el taló que tots plegats representem la ficció. Amunt el taló, juglars, representem la llibertat d'expressió. Ja sabem que el món, senyora, és un altar al déu príap, més senzill, senyora, si la relliscada del llenguatge es porta del barroc al natural del tu i jo. que el món és un cul. Sí, l'espectacle del domini forneix el guió de la història i la torna a esdevé un exili. Continua encara aquella llarga, oscura execució d'en Salvador i l'Ens, polítics i comuns sota la internacionalisme de la mort vil. Coincidència no cercada, però potser sí, íntimament desitjada, estic segur, a l'ombra d'un gòlgata sempre uniprocent sobre de gots i de més púrria. Llegando a la fàbrica de cemento, carril izquierdo, senyalizado, directo a Barcelona. Tota organització... És església, burocràcia per definició, i qualsevol projecte, qualsevol utopia, aproximacions a la realitat del no. La necrofilia dels supervivents està d'enveja, i ja, ja se sap, els corps, emburnejat el cos de l'heroi, i s'han repartit les despulles. I en el ritual de les manis, només escolta l'avorrit conjur, com un allà tenia més. L'emancipació dels treballadors serà, serà obra dels propis treballadors o no serà quan més fervor, més buidor de tant cristians com som, amic Boadella i tots els de més, els altres, aquests no coneguts, res no us en sé i malgrat tot me n'n sento solidari, solidari contra el poder, contra la mort, contra l'estat, contra les lleis, contra la força i l'exèrcit, contra l'amor. I contra tot, amic bo company, tingues la certesa que la primavera que tu no tens aquí, tan lluny, recomença a tots els camps i floreix la mimosa i les precoces flors buscanes que tu no tens aquí també floreixen. També a Catalunya, igual també a Catalunya, la dissortada pàtria de l'espriu, la mig perduda al faranja, que ardida fins i tot es el capdilla el del mansor, la de tantes i tantes esperances el una nova albada de llibertat. La veu de l'home, avui per avui, és silenciada, ofegada, humiliada, reprimida, constranyida, vexada, escarnida, burlada i ferida. La mort fa el paper del personatge principal i el llibret de l'obra, trepitjat sota la sola de les botes en pas marcial. La força, com a únic argument, i els que fem gero voltar l'esperança en l'anarquia, Revoltats a punt de què? Davant de tanta i tanta lluiania, davant de tant silenci, revoltats, contra qui? Ben mudadets, dos dies després, celebrarem el diumenge de Rams i, com sempre també, farem un gran fregall de tant picar i repicar pels mons sobre el terra dels carrers de la ciutat. Hop! Llums! Acció! Canya! Conya! Segueix la vida del teatre... Ho és el teatre de la vida? Ramon Referències: 1. Empresa de Sant Andreu declarada en suspensió de pagaments i que estaà als treballadors les mensualitats extras de Nadal i de mes avers. 2. Episodi anecdòtic ocorregut en la lectura del comunicat d'adhesió de a la llibertat d'expressió a favor dels ulars la nit de l'estrena duna de... altra fere, si es plau o fos portugalitzat per Núria Esper, qui s'emocionava visiblement. 3. Escenificació del judici d'en Salvador Puig Antic i Lens, els quals foren condenats a morts i posteriorment executats pel règim franquista. La comandància militar de Catalunya presenta recursos mm, contra el jocs clars per entendre que l'obra s'empraven elements tendenciosos que facilment podien ser constitutius de delicte per ser atemptatoris del bon nom de l'exèrcit i de més institucions de l'Estat. Boadella, malgrat haver seguit tots els requisits legals previs a l'autorització de l'estrena, fou desautoritzat i empresonat i la resta de la companyia imputada en un judici que els condenà a dos anys de presó. L'espectacular fugida en rebel·lia d'en Boadella i altres incidents posteriors animaren la campanya popular de la llibertat d'expressió per una figura a favor seu. 4. Nom que donaven els serrains del Califat de Còrdoba als indrets propers a la desembocatura de l'Ebre, l'actual Catalunya.